Асмонд и Синги Имало някога едно кралско семейство, което живеело в щастливо и приказно кралство. Кралят и кралицата имали син на име Асмонд и дъщеря Синги. Обичали ги от все сърце. Принцът и принцесата били обучени във всичко, което едни добри принц и принцеса трябвало да знаят. Двамата растели умни, талантливи и изкусни. И двамата обичали едно нещо най-много – природата. Най-накрая убедих баща ни. За кое? За дъбовете ли? Поправка. За дъба, а не дъбовете. А, стигаде! де. Знаеш, че и аз като теб искам да остана в едно от онези дървета. Няма да го направиш без мен. А, разбира се, че попитах баща ни и за двете дървета. И... Съгласи се! Да, да, най-сетне! Ще си направим къщички в унези стари кухи дървета. Представи си да живеем вътре в дървото и на сред гората. И пак ще сме близо до палата и до мама и татко. Аз, Мунт, какви сметли сме! И така принцът и принцесата занесли двете стари кухи дървета в гората близо до палата и си направили къщички. Донесли си най-хубавите мебели и любимите неща в къщичките от дърво. Двамата били толкова щастливи, че са в гората. Събуждали се от песента на птиците. Хранели се навън под сянката на големите дървета и всеки ден си правили чудесен пикник. Един ден родителите им им пратили съобщение. Привет, Ваши височества, принц Асмут и принцеса Синги! Какво има, Джонатан? Кралят и кралицата ви спрашва това съобщение. Благодаря ти. <рък> това е за теб, сестрички. Какво е? Очевидно. Принц Ринг от кралството Ребама е влюбен в теб и желая да дойде да поиска ръката ти, за да се ожените. Какво? Дай ми го. Чувал съм, че е бил много красив. А аз съм чувала, че има много хубава сестра. Е, какво мислиш? Ще се срещнете ли? Не знам. Кога пристига? Следващият петък. След пет дни. Мама и татко искат да се приберем в двореца. Имаме още пет дни. Не трябва да се връщем още днес. Можем да се приберем в сряда. Два дни ще ти стигнат да се облечеш. Ха-ха-ха! «Разбира се! Няма да се обличам специално. Нека да ме види точно такава, каквато сам!» Случило се така, че други двама брат и сестра също живеели в гората. Един магиосник и една вещица. Една сутрин, докато Азмунт и Синги се возили с лодката в езерото, вещицата и нейният брат ги видели. Щом забелязала колко красива е Синги, вещицата се разтреперила от яд. Как се осмелява някой по-красив от мен да пребивава в моята гора? Чух, че била толкова известна с красотата си, че принц от далечна страна щял да дойде да я види. Няма да го позволя! Няма да го позволя! Какво смяташ да правиш? Знам какво трябва да направя. Здравей! А! А! Ау! Добре ли си? Да, добре съм. Защо ме питаш? Не бях виждал птица да се държи така. Никога. А -а -а! Може принц Ринг да я е пратил да си вземе сувенир от теб. Какво? Можеш ли да говориш по-ясно? <съкък> <съкък> <съкък> Синги и няма ли представа какво зло ги дебне? Вещицата взела у гърлицата на Синги и приела нейния изящен образ. Брати направил зло заклинание над дъбовите дървета. Спете са, спете сега и спете дълбок съм. Спете до да ня се превърне там на нощ. Сега ще поспят завинаги. След това магиосникът отишъл при кралското семейство, за да изчака принц Ринг. Изчезнете на мига! Изчезнете и станете невидими! Върнете се само, ако да не станете омен като нощ! <съща> Сега изчезнаха завинаги! След известно време пристигнал принц Ринг и веднага, щом видял вещицата, преобразена като принцеса Синги, останал зашеметен от красотата й. Милейди, ти сигурно си принцеса Синги! Да, Ваше Височество, и те чакам да отплаваме заедно в твоята страна. Ами, родителите ти? На баща ми му се наложи да отиде на война. Затова пожелаха да отплавам с теб в твоята страна. А после ще дойдат и те самите с подаръци за сватбата. Мога да му помогна в битката? Не, желанието на баща ми е да отплаваме обратно. Добре е тогава. Ела... Изчакай ме в кораба си, докато отида да си събера някои скъпи за мен вещи, които искам да взема. Разбира се. На принца всичко това му се сторило доста странно, но изобщо не заподозрял, че може да е нещо лошо и че това е вещицата, а не самата принцеса Синги и поступил така, както се разбрали. Вещицата отишла в гората и изкоренила двата дъба, в които спели принцеса Синги и принц Асмунд, защото не искала да има никакви доказателства за това, какво се е случило. Взела двете дървета със себе си в страната на принц Ринг. Вещицата и принца стигнали до неговото кралство. Там ги посрещнали радушно неговите родители и сестра му. За вещицата построили замък, за да се чувства удобно, докато пристигнат нейните родители за сватбата. Тя засадила дърветата със спящите в тях Асмунд и Синги в градината отпред. Никой не можел да види дърветата, защото били прекалено малки – Принц Ринг често посещавал Вещицата. Водел я със себе си на кралските празненства на семейството. Вещицата се отвръщавала от това да се държи като принцеса, омръзнало и по цял ден да се усмихва и да се държи любезно с хората. От ден на ден все повече се отекчавала да бъде мила и добра, искало и се да изяжда цели купчени с храна, да танцува необоздано и да реве като Вещица вместо да се държи мило като принцеса. О, това истински я я досвало! Върнала се в замъка и започнала да хвърля и да крещи, повтаряйки всичко стотици пътни. Ао! Аз се уморих да бъда добрата госпожица стари обувки. Къде ми е свободният живот в гората, където да си хвърлям тича ми крещя на воля? О, мразя да се усмихвам по цял ден. Мразя да говоря мило и любезно и да умирам от глад. Как може да ядат толкова малко? Как може да ядат толкова малко? Ще изям брат ми, ако не ми донесе храна сега. Незабавно! Изведнъж, подът се разтворил и брат и се появил с маса отрупана с храна. Край! Ако още един ден остана принцеса, -ням -ням, ще убия принца собствено ръчно! Да не си полудява! Кралят на това царство е много могъщ! Ще накаже и двама ни! Тогава върни истинската синги и да се махаме от тук! Не мога! Проклей ги да спят, докато деня се превърне в нощ, което е невъзможно! Аз, Синги, никога не ще се събудят! Ах ти! Сега какво ще правя? Но братът на вещицата много грешал. Глупавият магиосник не знаел, че понякога денят става нощ. И това се нарича затъмнение, когато луната закрие слънцето – тогава на земята светлината намалява и денят изглежда като нощ, макар и за малко. И това се случило на следващия ден. Какво? Бранч ли? Няма да ходя! Няма да ходя! О, само да ми дойде принца! Ще го убия! О! Ето го! Влизай! Влизай! Вещицата прие твоя образ! Огърлицата ми и онази птица! Това трябва да е принц Ринг! Трябва да му кажем! В същата вечер, когато принц Ринг се прибрал след като оставил вещицата, Асмонд го пресрещнал на връщане. Кой си ти? Защо си застанал на пътя ми? Аз съм принц Асмунд, брат на принцеса Синги Значи войната е свършила, а къде са родителите ви? Не е имало война, а жената, която седи в замъка, не е моята сестра Това не е принцеса Синги, а е вещица Как да повярвам на това, което казваш? «Тя не е принцеса Синги! Аз съм! Ела с нас!» Аз, Монти Синги, завели принца при замъка до прозореца на стаята на вещицата, където тя отново хвърляла и крещяла. Скъсала огърлицата от врата си и върнала собствения си вид. О! О! Аз се уморих да бъда добрата госпожица Стари обувки!» Къде ми е свободният живот в гората, където да си хвърлям, тичам и крещя на воля? Мразя да се усмихвам по цял ден! И как мразя само да говоря мило и любезно и да умирам от глад! Как може да яда толкова малко? Как е възможно? Ще изям брат ми, ако не ми донесе храна! Изведнъж подът се разтворил и брат и се появил с маса отрупана с храна. Ом, ом. И край Ако още един ден остана принцеса ом, ом, ом, Ще убия принца Да не си полудяла Кралят на това царство е много могъщ Ще накаже и двама ни Тогава върни истинската Синги си И да се махаме от тук Не мога Проклей ги да спят, докато да се превърне в нощ, което е невъзможно. А с Мунти Синги никога не ще се събудят. Тогава, щом принца дойде на сутринта, ще направим заклинание на него и на двореца и ще изчезнем. Не, няма. Как сте се освободили? Ха -ха, защото да не се превърна в нощ. Наистина ли? И кога? Трябва да си обогатиш общата култура. трябва да изпратим съобщения на майка ни и баща ни. Сигурно много се тревожат за нас. Изпратили съобщения на бащата и майката на Асмунд и Синги. Те също се освободили от заклинанието, когато денят се превърнал в нощ. Всички отишли в кралството на принц Ринг. Той бил безумно влюбен в Синги, а Асмунд в сестрата на принца. Отпразнували и двете сватби в разкош и великолепие. И всички заживели дълго и щастливо. А вещицата и магиосника, те били затворени в същите стари дъбове, но си останали така дори когато денят се превръщал в нощ.